Sfințenia, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră unul tesaloniceni patru cu trei. Urmăriți pacea cu toții și Sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe domnul, Evrei 12 cu paisprezece. După cum Cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră unul pentru unu cu Odată ce ați fost izbăviți de păcat, aveți ca rod Sfințirea. Romani 6 cu 22. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Ioan 17 cu 17. 4950 Sfințenia este mama tuturor virtuților, origen. Sfânt se numește omul curățit de Patim, Sfântul Antonie cel Mare. Sfințirea constă în omorârea poftei care vine din simțuri, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sfânt e cel ce se împărtășește de credință. Sfântul Ioan Gură de Aur Simplitatea deschide calea sfințeniei. Clement Alexandrinul Doamne, nu mă lăsa să ajung înaintea feței tale înainte de a mă fi sfințit! Sfântul Ignatie al Antiohiei Nimic nu se sfințește decât în prezența Duhului Sfânt, Sfântul Vasile cel Mare. Toate să le faci în așa fel și despre toate să te gândești în așa fel ca să fii plăcut lui Dumnezeu, dar dacă n-ai acest gând, atunci își va pierde prețul orice faptă pe care o faci. Sfântul Efrem Sirul Sfințenia vine din dragoste, toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubirea și înfrânarea păstrează mintea nepătimașă față de lucruri și față de înțelesurile lor, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Omul se îndumnezește nu prin cuvinte și nu prin privirea faptelor unei chipzuite cumpătări, căci toate acestea sunt pământești, ci prin trecerea în tăcere înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie Palama. Unde este Sfințenia, acolo este și Curaj, Sfântul Ioan Gurădeaur. Căci dacă Sufletul nu primește Sfințenia Duhului, încă din această lume, nu poate fi părtaș Firii Dumnezești în împărăția cerurilor. Sfântul Macarie cel mare. Ceea ce Dumnezeu pretinde este să ne transformăm în zei și să ne dea prin participare, ceea ce El însuși este din fire. Dumnezeu este focul care preface toate lucrurile în foc. Cine se alipește de Dumnezeu devine un singur duh cu El, Sfântul Ioan al Crucii. Apropierea noastră de ceea ce este sfânt se poate face numai prin Sfințenie, Sfântul Vasile cel Mare precum soarele fiind desăvârșit trimite tuturor la fel raza sa desăvârșită, simplă și egală, dar pe urmă fiecare pe măsura ochiului curățit primește lumina, tot așa și Duhul Sfânt, pe cei ce cred, i-a făcut capabil de toate lucrările sale, dar nu tuturor le-a dat să pună la fel în lucrare darurile, ci fiecăruia după vrednicie și pe măsură împlinirii poruncilor, adică pe cât mărturisește și face, Arată prin roade sfinte măsura credinței în Hristos. Marcu Ascetul Fiule, aduți aminte că ținta desăvârșirii noastre este în cuvintele apostolului Pavel. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Fericitul Ieronim Curățenia inimii este cea mai înaltă treaptă a, a Sfințeniei, învățătură de credință ortodoxă. Sfințenia nu este o stare încheiată, ci se desăvârșește mereu, învățătură de credință ortodoxă. Până la moarte să nu te încrezi în trupul tău, isichie sinaitul. Noi putem osteni cu generozitate în lupta virtuții. Să postim, să pribegem și să practicăm orice alt fel de asceză, totul este în zadar dacă nu luptăm să ne facem o inimă fără răutate, simplă, dreaptă, smerită, dulce. Numai într-o astfel de inimă se răspândește, respiră și locuiește, ca într-o locuință plăcută, Duhul Sfânt. Sfântul Simeon, dacă iubim pe sfinți, să imităm, fericitul Augustin. Numele Tatălui se sfințește prin noi și în noi, când noi ne sfințim pe noi înșine cu viața cu cernicică, învățătură de credință ortodoxă. Cel ce pășește pe urmele lui Hristos este izbăvit de păcat, Talasie Libianul. Pe omul din afară ușor îl face cineva monah, dar pe omul din lăuntru cu greu isichie Sinaitul. Desăvârșirea nu se vede numai în îndreptarea de rele, ci în săvârșirea faptelor bune, asterie al masei. Noi înșine suntem pământ și cer, Sfântul Ciprian. Hristos se arată în voi din toate părțile prin sfințenia voastră, Sfântul Ioan Gură de Aur. A fi frate și fiu al lui Hristos, înseamnă a face ceva deosebit în comparație cu ceilalți oameni, adică ați sfinți inima și mintea și ați îndrepta gândurile către Dumnezeu. Sfântul măcar cel mare. Printr-o viață vrednică de Dumnezeu ne facem asemenea lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa. Cel ce își înfrânează trupul și petrece în cunoaștere este curățit tot mai mult de cunoașterea însăși. Talas Libianul. În istoria de Harul a străbătut cu totul adâncul inimii omului, în toată ființa lui, luminându-l duhovnicește, învățătură de credință ortodoxă. Pe măsură ce te apropii prin trăire de Dumnezeu, în același timp te deschizi pentru lumina sa, îți desfaci simțurile spirituale și slărgești conștiința, Sfântul Simeon, când Duhul este de față, toate valurile se liniștesc, toate patimile se ascund și nimic nu se mai poate vătăma sau împotrivi. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci abținerea de la rele încă nu-i de săvârșire, trebuie să pătrunzi mai curând în spiritul tău și să omori șarpele care pândește înăuntru Duhului tău în adâncurile gândurilor tale ca să te muște, Sfântul Macarie cel Mare. Nimic din cele proprii firii nu este necurat, având pe Dumnezeu drept cauză. Sfântul Maxim Mărturisitorul Duhul nostru e viu și lucrător numai prin Duhul Sfânt, viadoh al Foticei. Cel ce îmbrățișează din inimă viața evanghelică a tăiat de la sine și începutul și sfârșitul păcatului. Sfântul Maxim Mărturisitorul dacă omul e gol de Duhul Sfânt, ce nădejde de mântuire va avea? Sfântul Ioan Gură de Aur Nimeni nu se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu decât în stare de jertfă, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Nepătimirea și dragostea fierbinte, neîntrupată, acestea sunt semnele stării de sfințenie, învățătură de credință ortodoxă. El dă virtutea nu numai de a putea ceea ce voim, ci încă de a voi ceea ce putem, fericitul Augustin. Liniștea, rugăciunea, dragostea și înfrânarea sunt o căruță cu patru roate care suie mintea la ceruri, talasie Libianul. Căci sfințenia nu se capătă numai după ostenelile și faptele noastre, ci din iubirea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gurădeaur. Numai acela este sfânt care este curat și sfințit după omul din lăuntru. Sfântul Macarie cel mare. Căci Dumnezeu singur are cu adevărat dulceața și dorirea și iubirea. Gustarea continuă din Dumnezeu devine pricina unei dorințe și mai mari, pentru că intensifică pofta prin participarea la bunuri. Sfântul Grigorie de Nisa. Căci, precum în adâncul mării o piatră este înconjurată de toate părțile de apă, tot astfel sunt cei uniți cu Duhul Sfânt, se fac în tot chipul asemenea lui Hristos, Sfântul Macarie cel Mare. În omul sfânt, cei din jur întrezăresc pe Hristos, după cum el însuși simte atunci în sine prezența lui Hristos, învățătură de credință ortodoxă. De nepătimire ține dreapta socoteala adevărată, discernământul, talasie-libianul. Să nu facem trupul stăpânul vieții noastre, ci să-l silim să primească legile Duhului, Sfântul Ioan Gură de Aur. 5.000 Nimeni nu poate binecuvânta cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu și-a sfințit trupul prin virtuți. Sfântul Maxim Mărturisitorul Ava, Pamvo, înainte de câteva clipe de moarte, spunea celor ce stăteau în jurul lui, De când am venit în această pustie, mi-am zidit o chilie și m-am sălășluit întrânsa. Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată o altă pâine decât cea dobândită cu mâinile mele. Și niciodată nu m-am căit de cuvintele pe care le-am spus vreodată, chiar până în ceasul de acum. Iar acum plec la Dumnezeu ca și cum nici n-aș fi început încă să-i slujesc lui, Patericul. Precum focul cel pământesc preface lutul cel moale într-un vas vârtos, așa și focul Duhului Sfânt când cuprinde un suflet îl face mai tare decât fierul, așa că păcatul nu-l mai poate vătăma. Sfântul Ioan Gură de Aur Fericit este acela care a ajuns la nesfârșirea fără margini și a ajuns acela care a trecut peste cele mărginite. Talasie Libianul În măsura în care se îngrașă trupul, slăbește sufletul. Daniel Numai atunci când ne vom îmbrădnici de privirea lui Dumnezeu față către față, Vom vedea adâncurile din comorile lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare Să ne socotim fii ai lui Dumnezeu, să trăim ca fii ai lui Dumnezeu pentru cer, să ne străduim a fi asemenea Tatălui Ceresc. Sfântul Ioan Gură de Aur Mulți doresc împărăția, dar doresc după îndemnurile voinței lor, doresc să moștenească viața veșnică fără să se lepede de sine, ceea ce este cu neputință, Sfântul Macarie cel Mare. La judecată, Domnul nostru Isus Hristos va lua lângă sine pe cei ce se vor înfățișa cu pecetea chipului său, pe ființele lor, pe cei ce vor fi devenit prin viața lor, asemenea lui, învățătură de credință ortodoxă. În dumnezeirea este concentrarea și sfârșitul tuturor timpurilor și veacurilor, Sfântul Maxim Mărturisitorul Păzirea poruncilor lui Dumnezeu naște nepătimirea sufletului, iar nepătimirea păzește mintea curată, talasie Libianul. Esența credincioșiei constă în două lucruri, din învățături drepte și fapte bune, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Ascultă numele femeilor cu haine negre, Necredința, neînfrânarea, înșelăciunea, tristețea, răutatea, desfrânarea, mânia, minciuna, neînțelepciunea, defăimarea, ura. Dacă un rob al lui Dumnezeu poartă aceste nume, va vedea într-adevăr împărăția lui Dumnezeu, dar nu va intra în ea. Păstorul lui Herma Păzește într-o armonie virtuțile, căci din aceasta se naște roada dreptății, talasie Libianul. Bărbat puternic este numai acela care unește cunoștința cu fapta, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pentru a vindeca nu este destul să scoți săgeata din rană, ci trebuie să pui peste ea un leac. Nu trebuie numai să scoți păcatele, ci să-ți însușești virtuțile, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce voiește cu adevărat să placă lui Dumnezeu și să primească de la el harul ceresc al desăvârșirii, trebuie să se forțeze și să supună inima cea împotrivitoare spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare Cine vrea să fie de un chip cu Iisus Hristos în ce privește slava, trebuie să fie de un chip cu El și în ce privește viața. Dacă îl iubești pe Hristos, nu uita să împlinești poruncile. Sfântul Ioan Gură de Aur Consecința cea mai însemnată a întrupării fiului este participarea oamenilor la dumnezeirea sa. Fericitul Augustin A fi plăcut lui Dumnezeu este capitalul tuturor bunurilor noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur Cine știe că există viață veșnică și nu devine un sfânt, este un nebun, Sfericitul Augustin. Două desăvârșiri trebuie să se înțeleagă, una vremelnică și una veșnică, Sfântul Nil, Sinaitul. Calea celor ce merg către Dumnezeu este nesfârșită. Partea cea ajunsă se face început către ceea ce se află înainte, Sfântul Grigorie de Nisa. De plina sfârșirea celor desăvârșiți este nesfârșită, Sfântul Ioan Scărarul. Desăvârșirea omului este a se socoti pe sine nedesăvârșit, fericitul Augustin. Însușirea celui desăvârșit este de a nu se socoti desăvârșit, teofilact. Și noi să nu socotim câtă parte de faptă bună am împlinit, ci câtă ne lipsește. Căci ce ne folosește ceea ce am făcut când cea de lipsă nu se adaugă? Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiindcă Dumnezeu este adevărul și viața, cei uniți cu El prin credință sunt sfinți. Sfântul Vasile cel Mare Dacă ești în stare să duci întreaga greutate a jugului Domnului, atunci vei fi desăvârșit, dar dacă nu ești în stare, fă cât poți face. Învățătura celor 12 apostoli Fă-ne, pe noi, după cum ești tu, prin noi te vei proslăvi, precum au fost pronunțate de mine înainte hulirile de Dumnezeu, așa să se sfințească Dumnezeu prin mine acum, teofilact. O taină veșnic sfântă, devin sfânt prin inițiere, Inițiază-te și tu și vei dansa în corul îngerilor, în jurul lui Dumnezeu, necreat, nepieritor, singurul care există cu adevărat, în timp ce Logosul Divin va cânta împreună cu noi imnuri sfinte. Clement Alexandrinul Noi, creștinii, începem să facem aici ceea ce nădăjduim să facem veșnic în ceruri. Tertulian Cine zice ajunge, a pierit. Fericitul Augustin. Dacă vrei să devii sfânt, nu e de ajuns să cunoști numai însemnătatea scopului tău, ci e de lipsă să folosești și mijloacele trebuincioase spre al dobândi Sfântul Alfons de Ligori. Unde este sfințenia, acolo este putere mare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Atunci la întrupare Hristos s-a sfințit în el însuși, el omul Sfințind omul în Cuvânt. Dar, în favoarea mădularilor sale, el zice acum, și pentru ei mă sfințesc, adică pentru ca aceasta să le folosească lor că căci ei sunt de asemenea eu, precum și mie mi-a fost folositor în natura mea omenească, căci eu sunt om ca și ei, și mă sfințesc eu însumi, adică pe ei și îi sfințesc în mine. Ei fiind eu însumi, căci în mine ei sunt de asemenea eu însumi, Ioan 17,19, Fericitul Augustin. Dacă te numești creștin și nu vei fi duhovnicesc, să nu te încrezi prea mult cu privire la mântuire, Sfânta Niceta de Remesiană. Nu există sfințenie gata făcută, Sfântul Francisc de Sales. Cu nimic nu sunteți mai prejos decât dânsul, și după cum a locuit în el toată plinătatea lui Dumnezeu, tot așa și în voi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Deosebirea dintre un păcătos și un sfânt ar fi următoarea: Păcătosul se ascunde de Dumnezeu, pe când sfântul se ascunde în Dumnezeu, fericitul Augustin. Dacă tu nu te vei pogorâ la el, diavolul, nici el nu se va putea ridica acolo unde ești, căci ești în ceruri și cerul este necălcat de diavol. Sfântul Ioan Gură de Aur Sfânt cu adevărat, cel ce are sfânta credința creștinilor, Teofilact Sfințenia se numește înțelepciunea sau cumpătarea noastră, Sfântul Ioan Gură de Aur, Toată sfințenia și desăvârșirea unui suflet stă în al iubi pe Iisus Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni, călătorind pe calea cea strâmtă nu poartă lucruri de prisos, căci un soldat mai sprinten va putea mai cu ușurință să pășească. Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiecare credincios este sfânt prin faptul că e credincios, și chiar Mirian de ar fi cineva este sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur Evrei, Omilia 10 Ce folos vom avea dacă cu credința suntem sfinți, dar cu viața ne găsim nesfinți? Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu ne-a dat trupul făcut din pământ pentru ca să-l ridicăm la cer. Pământesc este trupul meu, dar, dacă vreau, poate deveni ceresc.